او یو دی مار قابلیه مالو او <small> امتتتبعه واتتتبعه واتتبعه واتتفرقه وما سبيله غير مصببه بلا عمل تتقنون ثم آتينا مسادي تغطرامه للذي احسر ترسيل لكل الشيء ومضاره نقل عالم بالباعي رفهم احبنون وها تاجل تاغلنا مبارك تتبعه واتتلعلك ترحمه ان تقوم لينها مزل تبعه واتفائه وقاملنا أو تَمُونُ لَهَا وَلَنَأْذَنَ عَلَيْهِمْ فَكُونُوا أَحْذَاناً مّنْ فَقْدِهِ وَرَحْمَةً وَمَا نَسْلَمُ مِن بِآيَاتِ اللَّهِ سُبْحَانَ الَّذِي نُزِّلَتْ عَلَيْهِ آيَاتُهُ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ يَا مَلَايَكَةَ رَبِّي يَا تَرَى كَلَّا يَا يَوْمَ السِّيَاعَةِ وَأَنْتُمْ حَاضِرُونَ كَأَنَّهُمْ يَرَوْنَ الْغَيْبَ وَهُمْ يَكْتُبُونَ وَإِنَّا لَمُحْضَرُونَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَلَا يَذَرُ إِلَّا وَقَضَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى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 سورہ انعام 20 اوله سکی یوسل ولسیاتون او پای کې رد شرک اعتقادی بالاقسام الاربعه د شرک اعتقادی څالو وراله قسم نه رات کول شرک فی العلم شرک فی التصرف شرک فی الدعا او شرک فی العبادت او اس دی زیرنا یو سل اطلسم آیاتنا دویمہ حصاد صورت شروع کئی او پدی کے رد شرک فیلی کئی شرک فیلی رد کئی او څا کا پاتی با پاتیو نو غزه کر کوي چاري او موهيب وا پالي باند تیریږي شرګ فلي دوک اسونو معظم یو تاریخ د ما الله والله چا لا او شه حلال ګرزوي او خل کې حرام وګرزي او دیم تحلیل دماغرم اولا شلائع وشیح حلال گردولی یودی و تحراموئی فا قلوم اما لم یسکر اسم اللہ علی ان کنتم بی آیاتی مؤمنین ذکر دائی اذا اللہ پنوم باندی دایو غن کوړ داهین به انکار کوږه غره لا پلو باندې واه به کوړل نا لا په ځان باندې حرام ګرځوډیو لګه ډ ایل سی زنازېو به به دا په منګه باندې نزي پښتنو کې بچر کې بارنګوي اے وداس بیردا ودا پمنګل نزی نداږي غساتل به حرام ګرځونیو شین سادر به ناچو وی وشن پمنګل نزی زما پلار شین سادر جوړکړې او نو هغه مرش زمنګیو مارګرېو شین سادر جوړکړې او نور ورغیو بچې داسه وکړل ویو دې شنه بمنګا نزی استاپ لار شین سادهر جوړ کړه بیا ونه نو هغه سادهر اون کا او کټ کې کې خود ا دروازه ناز او دونیو لاو جوړلې موره بچل اس کې ویژه ته جان ما چمړبې نه کین تاري ورته دا سادهر ته کپڑا دا وی ته وای چې بلارې درنه وځلې نو حلال بزان حرام کردو لیو حرام بزان باندی حلال کردو لیو نو دھمائی سا عفدی کے رد دشر کے فحلی کہی فاقلو ممازو کے عظم اللہ یاد کہی دعوی سنا چیار کشن امنا اللہ پاگے باندی ہے ان گوندن بي ايا دي مومنين کي اي تازو يا دونه الله باندې مان راडून کي و ما لکوم لا دغلم ماذک رسل الله عليه صليتا سول راجن و ريده سماجه حق جنو الله باندې باندي وقد فصل لكم فصلت هذا مازيدا نما دا چې مخ کې درته وژاعت کړي نو مخ کې کم ځای کړي سو کوئی مخ کې سورای مائده کې او سو کوئی مخ کې سورای نحال کې خدا د دوه خبره صحیح نه دی زګا سورای مائده په نزول کې اوسل شپاړه دا او سورہ نال بنزول کې او یایم نمبر دی او سورہ انعام بنزول کې 500م نمبر دی نو سورہ د غوډ دواړو نمک راغلي د سورہ انعام نه نا سورہ مایده رستو نازل شوې ده اور سورہ ناحل د نوم نازل شوې ده بیاں څه مطلب بیان څه وره اصل خبر ادا دا چې کالا کالا تابیر کئد مزارین برمازی لته کو ګلو کو مطلب دا چې یقینا الله درته بیان کئ او مالکم لا دا او مالکم لا دا ګل ما ذکرسم نا یانه صدیب تاؤفل را چه نقرحی داغ اصنا چه آت که شنونده اللہ پاگی بانده وقت فصل لکم تاکیق سر آواز حقیق تاسو تا اللہ الا مسترر تمیلی احو مگر آغا چه تاسو محتاج گرشو ای اغیتا ان صادی خیجی دو خوراک سے نشتے دور اخرا چه صادی رائی سوماین نا غذیر الله ویلو نہ بیا و ایم غیر من بیا ډیر گمراه کیږي په غوونو خیالات وبال ذلیلنا دلیل ورڅاګنيشته او خپل بیاناتو باندې بیا گمراه روان دي ان رب قوالم بالمهددين یقینا رب ستا خپل دې په اچھا باندې چغې زیاتی کوم کی وذرو ظاهر الاسم و باطنا پري دا ظاهر گنا له را پټ گنا له را ظاهر گنا مراد غشن کې فعلي باطن گنا مراد شر اعتقادی اعتقادي زك아가 دا کې سره تعلق ساتي معنا دا وذرو ظاهر الاسم و پریدا ای شرګ فعل نراو شرګ اعتقادی لا پریدا ای زائر گناہ پټ گناہ ان اللذین یکتبون الاسماء یا گنا گسان چای کای گناہ ساو زاونا بما کانو یکترفون زر دے چبدلا بور گش دیلا پس او داهی چې د یو درو جوړاونکی دیا درو جوړګو زر دیچ بدلبو عرگشی دیلا بیماکانو یک تریفون پا غصد جدیو جوڑا اون کی اغیلا دی آترون جوڑا را بدعا غضرون بیدلبو دیلا وکشی <متحد> سایج دیئی امم بیماکانو یک تریفون ولا دا گلوم اممم اسم اللہ علیہ وینہو لفیسکا او مخ راي داسن چې اڄ نه ګړې شونده الله باغيبان دي و انه لا فست او دا چې په لیدا دلته اغه شي ذکر کو سورہ بقرہ کې ما هله لغیر الله به ویلو اغه کلمات چې आवाज به غیر الله شه هغه حرام وا او دلته اغه شي ذکر کو چې ګل پیسه الوا پراټا څه دا بابا په نو مانخ دا پيشوآ هغه حرامه دا وانه لفس قود غشې ده پليته وانه شعدنا ليحون اله اليهم او يگين شيطانانو وسوسه چي په نو مار غروتا دغه پاره چې تاسو سره شیطان وسوسه چي تاسو یو وذا خردا او تا و تا آرام وي جګاړي بدل کوي وا ان تعذمو منګلن مشركون او کتا سو منلدایو يکين نيي به تعذمو مشرکان کتا د ایت احلال وي او خير دې مړه فرای اوس را دیو وا ان تعذمو او من کانمیتن فاحینا ہوئیو آیا غسوگو چمڑوی جو اندیگ گمگا گلارا پہلے من قرآن مائتن موردی مانا کئی دارانگی معنا المسیر مانا کئیو زاد المسیر کی علامہ من جوزی مانا کئیو او من کانمیتن ای مشرکن آیا فا آه اناهو فا او ماوردی مانا کہی فا آه اناهو اے بے علم القرآن آغسو گا چاگاوی مشرقان جواندے کمگا غلارا پہل من قرآن عقیدت و عید او یا مانا دا او من کانا مائتانے بالجحل او درم ما نا او مان گان مے تنه بل کفرے فتو آ ها گل سوق چغويم وڑا مشرکا فاہی نہو جو انده گم گاد لرا پینم قران و جالنا لو نور ایم جی بی فناس او گردو من گاد لرا نزی پد رنا سر غمی اند خال کو آد به شان نا غا چا د چ تی ارو گي بروتي ان يو تون گي دي تیارو نا ها له صاحب خارج من ان يو تون گي دي تیارو نا علم نو قران ور سغنيش دا الله نو علم د قران نو ده او اغه جاهل چې د قران نو نه خبره دي دوه کله برابر دي نشي برابر دي سورہ فاطر لگراواروی نوار دم ذکر کئیو سورہ فاطر آیت نمبر بتیس دو دیر شمع سمع و رسنہ کتاب اللذین اصطفینا من من عبادنا ظالم لنفسه ومن المقتصد ومن السابقون الى الله مغوالل ناركو باقي درمیان آباد شی و من المقتصد ومن السابقون الى الخيرات باذن الله دارن دو وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَ الْأَمْوَاتِ نَدْهِ برابر جواندي عمراء نَدْهِ برابر آغا مشركين ومعيدين نَدْهِ برابر علامات القرآن أولا جايلان القرآن وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَ الْأَمْوَاتِ إِنَّ اللَّهْ يُسْحِمْ وما انت بمسلم من في القبور اني تورم يا چاتهي قبرونو کې پرات دي دی. اتور ته arre کې پرات دي همایتن مشرک ده علم د قران نور څنګه نشته شراقیل تهویا اغاز کرکایو الاموات الذين تليت عليهم الايات البينات وَلَمْ يَنْتَفِقُوا بِهَا اموات آغا دیجایی تا قرآن ویلشی او غی فایده نالی با قرآن بانده قرآن ویلشی او د دا قرآن نفایده وانه غسته زانی خبر نکو انتاگه او مده ده او من کانمه تانفاح ینا هو آغا سو مشرکا جوندې ګمنګ دلارا په ل ن قرآن او ګرده مونډل رونه او سی په دې رنا شرب من خلګو کې کما مثلو فی ظلمت نو دې په چا دا غچاده چاته ارنګ پروتلې سب خارج منهار او نیو تونګه تیارونه خالق تور تیارې ګراتو په دې مل کې د قرآن درس د قران زړه د چا بي ځاندا الله دې حضرت شيخ القران باندې رحمت نو لګي مجدد فهمه قران او بدې دور کې تا کوسام ميازي او ساده وي وي شيخ القران مولانا محمد طاهر اس دور کې امام ابن تيميه اته ويانو دې دور امام ابن تيمياو چا قرآن جوانده که او خلقو تیو خودو زمنگا دی کلی که دی برا غر که یو غارو سمستاوا او دمانی موسم کې کوک براه کوک یو زناور ده دا ساروی خوری سپی خوری وارو خوری دوها کوک دو غار که نو دیکلی که آجزی و غرباتو او خلقو با دروازو تا خرانڈان کے خدل دروازے نوے آجزی و واقعو پراغ غار کے بدیراشو نو ما خان کے باغا پا دیکلی راغے نو گگڑ پیسے بے ممتا نو آغا بے تختو کوالو کے بے ممتا نو آغا بے و نور خانګ به هي باتو او خلګ وای کوک ګراغل وی وختي ما خام ګورو د خراندان دی والو ده نه کوئی زمون له مالی یو کاسو قادر بابا و و و نو او الله دې وبخ یو ډیر سړاورو نوګل خل کو ته وی چې د کوک نتا سو یری گئی دا کوه نظرونی و ما وبته تاسو به مرګرته یا کوئی زوانانو دایې من دي نو کاذر بابا د پړی نه یو تیر سره جوړته او هغه تیر سری دې دوا وبدوک د پړی واچول او ځان سره یو دیو اغستا او یوي داس نن لارجې مو تاسو باډه وایو و کوابه په کپړې وینځلې زناناو دا پړ دا برډاکو په دې ټیم کې اوراجنه کای وای تختہ باندې به کپړېږي او ډب ډب ډب ډب کپړې به وینځلې نو هغه ځان سره سو باړ یو واست یاوی دی هغه سره هغه تیر سره اپړ یو تا چولیو برغار تلاړ جگار تلاړ انګان دیوی تاسو دا پړ یونی وای یو یو طرف ته بل بل طرف ته او هغه ته سره ځان سراوه او دیوی بلګار دیوی مخه تني ولید او روان په دې غار کې د کوم کواله چې وراسو دی نو کو ګلاس زناور دے چدتا رڼاو کې لرदेशीर کې پټي کې پزای کیمیاستر کې پټي کې نو هغه ستر کې پټې ګړي دوه تر 21 یوलेला نږدې کوا تا اورور دا تیر سره ولدي خلیه دواجو اکلکه او تاړه چې وی تاړه نو ګله مونږه شو او د شانې پسو باړي باندې په کناټو باندې ډابور کړ او د څنګه هغه یو کوګ راو دنګل راټو پک او کا در بابا لکانو لاواز ورکې پړی راکا گئی ټینګي گئی چا او طرف ته پړې دی ولې چا بل طرف ته ها کوګ راوست دند کې لیتار او خلکو دیوی دا غوک د اوس په لوبیو ما غزر دا میدان ته کو شهور قران الله دی رحمتونه وليگی هاي به وی دا کغان پزارونو کې پرادو ولو زایلونو کې پرادو او چې کانو څوک مرشل د یتیم په مال بر شو او د یتیمانو مال به خور وما دا اوکل چل البصائر تیر سره می وته جون کا وغمي وته واچو او د انسو سنت او د زي او نور پړي می وته واچول او د الب نور رणा می وته او کړه دیو می وته بالا کړه او د اتمصاهر پکو تک می وله ډبر کا اورامیدان ته می ما خودار تا خیار اکڑا چه دانه مرتدین دیچ دیتی مال خوری نو تا سوٹیم که که که که که که که تا سوٹیم گوله او نشایه او من کانمه تانفاهی نا هو او من کانمه تانفاهی نا هو آیا آسوگا چه آوی منا آوی مشرکان جو انده گومگ دلار بحیلم نا قرآن وجعلنا لهم نور یمشي به في الناس او ور أل کو ن یاد لره نه انو جی بده رنا سره په میند خلکو کې د به شان دا غا کې په او نو یو ته ته تیار نه کنا نکاز وی نه لل کافرین ما کان یعملون قران رنا او قران ته زای ب با سورای جورا دو پانزوست میا تو ګورئ دوار تاون وایي وک ذالقا وه نه ای له ګرو امن امرنا ما گوند تدریم ال تا داد درود خپل دار افنا ما گوند تدریم ال کتاب وال ایمان تا پتن وا چې څنګه بیان کتاب او سنگا بای بیان ایمان وَلَا گِن جَعَلْنَا هُو نُورًا لیکن گردو لیو منگا دی قرآن لرنان نا دی بی ایمان نشاو من عبادنا پدی باند منگا لار سمو کلاکو آغا چواتا لار سمو آغا چاتا نا دی بی ایمان نشاو من عبادنا منگ پدی باند لار خوو چاہتا چیز منگا خوغشی زماد بندی گانونا دارنگی سورہ ابراہیم اولیات سورہ ابراہیم اولیات علیو لاہم را کتابن اندر لاہو گی لیکا لی من ظلمات اللہ نور دا کتاب را لے گلے منگا تاتا توجان نه سا نه ظلوماتې لا نوره د دپره چېو کې خلکه دتییارو د کوفره د شرک نه مادر تهقرآ را و لګ رړه منته را و لږلهلی توجان نه ساام نه ظلومات د لا نوره دې دپه چېقال د تییاروونه لړه ته را دارنگی سورای مایدا کیون پین لسمی آت کی تیرشوی ہوئا فاکر چرانا میں دارا اولی گلا سورای مایدا آیت نمبر پندرہ پین نوار دیمویلیو رانا میں دارا اولی گلا نو دارانا لاسکی والا اولی نالی دا خستا گونیا دی یا آل کتاب قد جاہاکم رسولنا یبین لکم کثیرم مما کنتم تفون من الکتاب ویعفو ان کثیر قد جاہاکم من اللہ نور و کتاب مبین تاکیق سرار را جتاستا دا اللہ تطرفنا نور و کتاب مبین رنہ کتاب اللہ در تر رنا راولیگلا قرآن در تر راولیگا رنا در را. فقد جاہا من اللہی نور و کتاب مبین سرار را غطا استادا اللہ دو طرفنا رنا کتاب خیارا دارنگی اتوشتم اسی سوره تغابون آیت نمبر آٹھ سوره تغابون اتمیاتو فآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُّورِ اللَّذِي عَمْدَى اللَّهِ ایمان رڑی اللہ و پیغمبر ده اللہ بانده وَنُّورِ اللَّذِي عَمْدَى اللَّهِ او پاکر رنا بانده جمع را لے دا الله و ایمان در تر رنا را لے گلی قرآن دے رنا ویلے رنای را لے گلی سورا بعد چه رنه راگل او ده رنه نانی رنه و الله را لگل دا او ده رنه نخبله یا الله رنه راو لگل دا تیاری نای رنه تراؤی استهی نونه رنه نانی چه دانس بہترین کتاب راو لگل شرف الدین نووی شرف الدین نووی دا ترجمه کی آدرا چیخ و القرآن پا نیلو سایرین کیلی کلی دی من کا نیرغبو فرن جا دی فمالہو غیرت باعد المصطفی بھی عطا سوچن جا دواری با غیر دتا بدا راید پیغمبر نبلالار نشتا زاکر سبیل المصطقیم و غیری سبول غوایت و ضلالت و ردہ له او د دله وټړ کاګې اللاريدي د تبا اللاريدي سوال و سوالله ب کم کې ففه با بنییاجر ظ بصیر دلاما س کم ک سرهته پوسونه کې سړیا کرو تراقی فد کېتاب الله صحت کا د تباته هولو فدواء کتاب الله و سنن اللہ تی صحاد و دا گائزت تبا دوالو دا دا قرآن و سنت و تا پیغمبر تابداریو کا الدین ما کالا رسول و صحب و تابعون و من مناہ جون قفا دین کو آگا دے پیغمبر ویلے دے صحابہ اکرام او سوچ دا گئی روانو تاغه پرخو د قران دی پرخو ا په نور به خدا کی سو واکه وو په هغه تخت شوی امن ګان میدان وای نه وو آیا سوګ چا ویجایل هغه ومشرکانو ځانګې ګمګ د لاره په لم نه قران قران له ماله درغو دین بلسی وجال نالؤ نوري يمشي بي في الناس زمو یو مارګر یوليو وی چرته بوختو نصرحت چرته کول د دا, دا, دا چته و وجال نالؤ نوري يمشي بي في الناس او ور کومه در رانا نسی بده رانا سراب میند خلقو کې اده په شان دا غچاله چې تیرون کی پروتی او نو یو تیرونا وقال ذلك على الكافرين ما كانوا يعملون دارنگه خستکړې شه کافرانو ته هغه عمل چې دای کوي غیلا خپل عمل واته خستګاری وقال جاء النبي كل قريه دن اكابر دا بلا کبا چېستا خلاف دا منبران مشران نا ليمان دا ولمشي وقال الله جاء الله به كل قريه سنج استادي دشمنان دارنګ ګرل له موږه کلی کې اكابر مجرميها اصل کې مجرميها اكابر دي اكابر مخ کې زكاکه دا اکابر مقصودو اكابر مجرميها مشران دا دي مجرمان ليام د لپاره چې فرهبو کې بد دي خلاف د حق پرستو دا بارمي ستا خلاف وا ما يمګرنا الا بيان فسيم او تدبير نه کوي مگر د سان نور سرا وا ما يشعرون او دې شعور نشته مخک ما یادونه راوړو لیو سورای نعمل اته سالو ختميات سورای ابراهيم ديار وما کرو ما کران وما کرنا ماكران وهم لایسورون دائن تذبیرون اکردو دارنگے وما کرو وما کر الله و اللہ خیر المحکرین دارنگے وَإِمْكَانَ مَکْرَومِ لِتَذُلَمِنُّ الْجِبَالِ نُوض دائیا تدبیرون وَقَدْ مَکْرُوم مَکْرَوم وَعِندَ اَلَّاءِ مَكْرُوم دای تاج برون اگلیو تاج برون دا دای و اینداللہی مکروم اللہ سخا سزاد تاج برون دا دا دا دا دا و اینکان مکروم لتدول من الجبال نو دا دا دا دا چې دا دا دا دا دا دا چجرا کهدلی اودا حق پرسته اگا حق پرسته اگا کلا گلیادو غیرتی خلکو ساگهی مرام نوا ها نو تبا غی سینه وار او دا امتحان نو با تختی دلنن علم ایک بال ذکر ویر غیرت بی تو ایک چیز ہے جہان تگدو میں غیرت بی تو ایک چیز ہے جہان تگدو میں پینا دید درویش کو تاج سردارا غیرت چچا گرا شی نو دا دا بات شاہان جوڑائی دا بیا فکیرانو تا دبادشانو تا تاجون بسر دی غیرت بی تو ایک چیزه جهان تگوداو میں پیناتیه درویش کتا جه سر دارا آ درویشان شاگا کسب ناسی خلکو آو غریبانان واجزان و دا غی سترکی اقیب دیتم بابن دیر کار کو دا رو او او دا غیر نکوهنه وکذالک ا جعل الله فی كل قريه اكبر مجرم بها <coughs> ليان غرو فيها د پر دي فري بو کې پدې کې وما يم غرو نا الا او تدبيرنا هو ديه اگر ځان سرا او داینه په ادل وای را جا تم آیا تمو کلاچ و راځی ته ودلیل کارو لګ نو حتا نو د ام اسلام او پیغمبر صلی الله ترا دې pore چراړې راړې منتا پښان دا دې او انبیاء او دا الله تا مونږ لا کومه معجزات لې شي حتا نو دیا تر دې پورې څراګ لې شي مونږ تا پښان داګ څوارګشو انبیاء او دا الله تعالی مفکې دا غيوندې معجزې را نړې دلیل را نړې الله او عالم هي سویا جوړ رسالتان الله بو کم دا لای چغلای بل رسا لتو دا دا لاکھ ہزار سو کې خواشي بل پرزونو کی شعل قران الله دی رحمت نو دی کی وی ټول ډیری کې ماشینو پاوی کې ناز تو ما دی واجز اخذا او دا غیر نظام دین نو می او نواغی اجازی خز اخپل زوی لا دا نظام دین لور کڑیوا رویرائی کڑیوا دا آغی و آدو دا زوی دولای رات لا دو دا بودای خز او آدو دی دولای پیر بے پیرو خوڑو تکوش آلائی لا ای او که ده نظام دین دادی چارت ازر او چرت غرزان دین زما زمازویلا چرت منگا او چرت قرآن نک زمیدار اول نک زمیدار در نک زمیدار خاندان کی ملایی اڈوانا او دا الله احسان و قرآن از مون کور تراحوست در او بیا منگا او قرآن تا دیر اللہ ری خبر آوان دا چه تالیب نو لیند میزان سره وړو نو مور می الله دې بخی کله کله به چې زېال شو نو جړل به په نوور می برواز دېشته خو بربره وني تا ګوري مرغای بهولي په شاه وزير کوي ته وپرې وته نو دا کبي برواز دې نو مرغای بهولي من غو قرآن او دا نه الله علم هيو يا جانو رسالت الله علم هيو يا جانو رسالت الله انکه پویې کوم ځای چې ګرنه خپل رساله ده صحیح سي مولذي نا جرمو صغار ويند الله زله چې بار سيیا کا سانو تا چې لجروم کړي وو ذلاته پنځه الله باندي وَاذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَفْرُونَا اوازاب سخت پس او دا نه چې دې تدبیرونه كون خلاف د حق چا چې د حق بارسو خلاف تدبیرونه دي او کار یې کړی اغا نه کړی او رسوا کړی دغه هانډ د رحمت الله له سید امیر رحمت اللہ علیہ راگلے و ہانتا جماد زیلا دو آگا بھی فاتوہ اکڑا بھی ہو او آگا پاس سورچا ہوا پاس لاہو و آگا مولا چھ بیاملے در زمن در اکلی او مشد میاں سے بو آگا بھی زوید آکیم زگاناستو ما پا بام خیر روگے آگے راستو او تڑلے ہو ایماجه حکیم دې تاسو کداولې ویځې دې چې پریدو نو بولخري نو منګه کور کې باندې ک اوس پل بولخري نو څوم تړلې و هغه ته چې دا روای آزاد دې د دې علاج نشته چا چې د اکبرو خلاف کړو نو بیا الله په داسې مرګونو مړ کړي چې بول به خورل بشرمون الله شرمولي سايو زي بن الذين اجرموا صغر من الله زردي چوبر سييا گسان تاج جرمي خړاو ذلت ترضا الله نوازاب ساختو په سبب دعلي چې دیتد بیر نه کول خلاف د حق پرستو فمن يرد الله اياه هادي او هغه سږ کی الله چه توفیق د دلرانو پرانی دی سیند دا اسلام تا یاش ران امن پتیبا مانا که یواسع ومان یورید ایوز اللہ آغا سوکر چه رادو کی اللہ چه مورد کم رایو ای باغ اگرد ای سیند تنگ سختا اسلام تاو قرآن تا بیانی ایوزگار یہ رضا که ناسته نا شما او داسی کان نما یا سواد و فی سما تبوائی گنی نیخیجی اسمان تا برا گرانکار و دنیا لگو تا پشپا پاسی او دخلائی کتاب تا نوی بزگار کذالک یا جلاللہ الرجسا دارنگ گردئی الله پلی دی کسانو چگئی ایمان نرادی و هادا شراط ربکا مستقیما او دا لاواد رستا له نیگا تاکي زراوال نکم د لایل د پارا دا کوم ځای باندخلي دا نيگا لار ميدار تراولي كلا لهن تارو سلامي هندره بهم دای دوا و کورو سلامت يابي بني زرا په دای باندي او دا الله بده دوی د سکي بيما خان و بسابب دائج دائی گول و یوما یا شروم جمیع یاد که غرد چه بور دماغ گمگا دائیلا ٹول رد کئی چا پیریان دا اللہ سر ایزادار کردو لیو و یوما یا شروم جمیع یاد که غرد چه بور دماغ گدائیلا نو و یا اللہ وا تولگی از پیریانو کله یې ستائځو من هلن سي تا هي سره تاسو ډېر غړیو د باندېګار گمراهان و به تاسو دا باندېګار گمراهان غړیو تنا ته لار مول تا خلې وی وکاله لیاو من هلن سي وای دوستا د باندېګار نه و را بزمنه فائدان ثواب بازو زمنه په بازو مګ بیا بې او بلبان د فائدې واسطه پیریا نوې زمو فائدې دا واچ موږ ته را مزه چوي زمون په نو مې نه غاو منځ دیوار کولې او باڼیا نوې موږ ته فائدې دا زمون کار پکې ده اګور دې جابر وې وېز او د بلار سره راوګما مکه مکرمه ته سکار د پارا فاوینل مبیتا الا رای الغنم زمنگاش پد یوشپت کی سغرا الا زګهو په دل سفرې فاوینل مبیتا الا رای الغنم زمنگاله یوشپت کی سغاش مرا الا د شپې یان شر مغراز بریراغي او هغه ګړیو چاتو او ومه تختو چاگاگا او میں اگڑور اوچھاد کو اشخان کی آوازو کو یاہا کبیر الوادی جارکا ودکندی زمدارا دخبلگاو انڈی انداد دیو کا دا آقوان آوازو شو یا سرحان ارسلو دس مری گرن اوندی عربائی کے سرحانو اتاگا وقی وچ دے حملہ کئی یا سرحان ارسلو وځ مریه پره غډوره وځ مریه هغه غډوره پره فوغ غراوه او, آو باب زخم نو موږ آسمان کینه دا بوسو ګه شه دا سماو لهواه بیا غوی بی ټکالا موږ یا بوزو, بوزو نو پاغا لاګه کې چې موږ بوزو نو موږ چه ده کندی زیمدار پیریه ستا پنو با منگا منخ تاور نو داغا کندی زیمدار پیریه داغا پنو با دی منگا منخ تاور کهو اوگا ز منگا خیال ساتی منگرانو منگ نبی علی السلام تا دا واقع بیان کلا به نبی علی السلام چه دا دو شیطانانی یاو ده زان نز مره جوڑ کی گدوره اوچد کی او بل آوازو کی چپریدا او بدین طریقه بانده خلق گمراکی شیع قرآن ویزه مولانا حسن علی رحمت اللہ علی سراو ما اوازمی دار سڑیو ساروی بی ساتل او خانو باند بی یو اکولا او کال الله به پخپنه د غنمو کو ما باور پسی کیډای تاړلې وی عزت له بوساړن می بوسراړل دا وسارو ولا دی کې خال کو یو کوخ راوستو چې هغه په پړو تاړلې او خبرلوي کی وله یې هغه یو تاوی جده بابا سانګه خورلې وی مولا را او سين رحمت الله له یو بنجابی تعلیم دوی ورشوه لاحونا و لاقوه تا پی او آیا ویچ آگا اوخ تنیزدیش و اوخ پی رام مند آکا بڑ بڑ که جو دی راو تختیر ذکا آگا او بزر بادرانی که نا ویچ آگا اوه محمد طایلو گو رئی ذا آخوا بوس میرالل ما بسی آگ رای چزرالم حضران سیف این چی خورا شیطان و تنونو تیل اوخ تا او خلال حالت جنگو راوی اس تا او خلال روان جو بھیجو په ما باندې عمله اللا او او خلال ما گزارو کما ما ایل احولا و لا خودا الا بلا ایل و لا خودا ایل احولا او خلال زائع او دره در او خلال موارن اونی و اکیب نو بیامی پاس و بیامی که نو سور شو بیا لگمی و کردو ما جزای اوز بردی کی دا شیطان و تا رگونیسی لیوانے کی خلاکوری بابا لیوانے کٹ دے و سانگی خوڑ دیدی دام کل کل کل کئی و دادو کئی و کئی و ویاو مایا شروم جمیا یاد که غرد چپور دب کوداییلا تورنو خو آیومنگا واتولگیاد بیریا نو تایسرا دیر کٹیو تاسود بندگان نو گمراہن او بابا ہندوستان دې دې باندې ګانونه واره زمونږه फायदा هستو و بازو زمونږه په بازو اور اسې موږ نیټه یا تا څنګه موږ له مکان کړي و تعال نار مسعکم خالدین بیا او بابا الله او استاد زاید همې شپې په دې کې مغراو چې غوږ شي ده الله يلي الا ما شاء الله فيزيد من العذاب نو رضا بولا زیاد کی مشرکانو را یا معایدین اغب اخلاص کی اِنَّ رَبَّ کَاگِ مُنْغَ لِهِمْ يَاكِنًا رَبْ سَعَدِ حِمَتْ وَالَا قُوَا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْدِ ظَالِمِينَ بَعْدَا دَبَلَا قَبَا اخیری چھوئیس اونشی مناظر و عرصہ کے پا نو بیا بستا پسر پیسی خوري کی او ای با منعی گئی سی برا دی چانده کهو یو صبح موریدان بکار دی بادران مجایدین مخلصان منگو علا پیسی جمع کو واسلا با علاوالیو ابا چه ده مر کی جمع شو بیغم شو ستا پسر بانده با پیسی خوری کی وکذالک ان ولی بعض الظالمین بعض دارنگانو مونږه بعض ظالمانو بعضو تا دماکانو ی کسبون پسو دای چې دای کَی یما شرع جنین نو بای الله وتل د پیرانو او د بندګانو انو رغلی تاسو د چې بیا نو تاسو باندې زما او یارو نیی تاسو ده ملاقات در وزی تاسو دا داده او باوائی دی شاید نا آلان و سنا گوائی که زانو پخور زاننو بانده وغر اتم الحیات دونیا او دوکا کیا جولیو دی لراجوان د دونیا او گوائیو که بزاننو انم کانو کافرین چهو دی کافران یا بو یا او من سا لیکل لم یلاپو کم مویکل په را به زورې نه خبره دا رنګې ده نه د ر د ععلون کرد د یو کلی والله او خبره هر وخت کې علاک برسپې دا کړړي اوغې د الال دیین چېغېوالي ديولیکل د رجاو مما بلو د دا پار ادا یو تندر جی یا غن چې د یو او نذر استانہ خبر لا غن چې دی کای او ربکل غنی ذ الرحمه رب ستا بے پروا دی کتر د هغه په دیم مان لگے و لاگو کنا لگے دا الله جتشته تان میوالي وبله به ور کی و بکل غنی ذ الرحمه رب ستا بے پروا دی خو اند سورہ مہربان د دشمنانو لومرزا کور کوي هی یا شایو لم کوم کو تاسو د مقدس وکنا اور اب ولی رستو تاسو نا غسوک چہ خو لشی د الله لګاج په داګنی تاسو پست کوم بن انما تو ادن لات یا دین اناج تاسو ریواد کی غرات د انقداه و ما انتم بمعجزینا او نه تاسو خناسی د غیده الله نار چې الله باجس کای کمزور کای اساس پته اتردای كل یا قومه مالو علامه کاناتکم و یا وازما کوما عمل کوی په خپل خیال ان یا مل اوظامل کوم د بیان تاسو زما خلاف کوی چې س کوي پرپگانډی کوی کانزل کوي بدو بستونه جوړوي زخپل کار نه پردم ز به بهیان کومه ف تاله موونه منته کولهوا ب دا زر چې پوه بچ باغا چا باغنی چه غلر بای انجام ده آخرت انهو لائیو لحظ ظالمون شان داده ظالمان پته لگی چه انجام د کامیابی به چایی و جالو لیللہ من مادران شیع القرآن من اللہ دی پر حمد تنولیگی یاورد و اتا مولیان را جمع شو وییت تبه سو کے یاو تانی تبا منگل اصحو که داس خاتونه او خیراتونه او شومی ادا بمنگه خروده دائینا پرید دائی مار منگل رواده آتا منگل اصحو کوله شه شه القرآن و ارتاوی ازماغ و قوم ده زبی خفاکیگم کنا شه مالی اسی خورایی او ٹھیک ده ما بمنگ گئی مداس زوانان بمی پیدا کری ازماغ و چ په جمیږه ساتل نو پسند باخوا له اراره واغي او وکړلو سره داوپور اعظم انسانو وجالول لله مما ذره من الحرث والانعام من سبا او ګړو د ایال الله را دا سماج په داګړي ده فصله او ډنګر او نیسا الله له په داګړو اسی بګیدای بل چا د مقرره کړي دا د مګ کو ته او دا د فلانی میا دا فقالو ها ذا لللای بزامم او دای دا الله داد دای بخیان او داد برخاو دانو زمنګا فمن کان لشرقائهم اغچ بدر ابراهیم رخاو دانو نو ا باندې رسید الله تعالی او اغچ دا الله وانو برسید دای د برخاو دانو تان سمالب زکاة بیتنا جدا گو او د برخی دقا اوندانی سا بی جدا کلا دو گزکاة که بکا میرا گئی داغی بین را غستا نا بی اولیاء سبر او کاغا پاومنی کې بکا میرا گئی دا بابا دا نوسو اگه به میرا گئی زکاة نا بیور سرکل بی دی سکار تک دی سبر وَمَّا كَانَ لِلَّهِ فُوَيَزِرُونَ إِلَىٰ شُرَقَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ بَدْ دِعَاجِ دَيْفِي سَلَا كَيُّ وَقَذَالِكَ زَيَّنَا لِكَ سِيرِ مِنَا الْمُشْرِقِينَ دَارَنگِ خِيَسْتَا كَرَدِنَ دِرُ تَدْ مُشْرِقَانُنَا وَجِلْ اَوْلَادُ چا شُرَقَاءُ هُمْدُ دَيْغَ مَ لونه ازامن به وشود وی بیر اکل بل زی اقضای را نو دا یو لور بعد ده پیر پنوم با ده منخ تولکو دا به پیر سیب دی کرا خیدمت کوي نو آوه پیر کرا نه گلار نبی وادو نبی کوئی دنوار او غریب و پردیکور کی بودایشوا نظر بے پیشکو پنجاب که شیر و قرآن مه دا سن و سن میا شوا او شیر اولا گیدو او پل زی سم لوو چاره روانستا و بنام حسین علالو با خد را مدکل و چاره تیونی ولا واردهوی دای وازستا زیانی زیان زمانونده اگه اگه اگه اگه اگه مکو کر ارمان باکه اگه اگه اگه نکو مرمان و ارمان باکه اگه نکو بزان چاره راخ کلو بنام حسین و زان کو اوناد به د اوریاو په نوم باندې باندې تخت ور کولا وکذا نکا زینا نکثیره منن مشرکین دا رنگه خس دګنه اور ډېرو تله مشرکین نه و جلد اوناد د برغه غاوندان د دایو لیوندو نه باره چالا کیدای لرا والیل بیذ علی ند او دې لپاره چې ګړډ ورکی په دایې باندې رې دین کله د الله نو دیودا کار نه وکړي او په زور په ایمان نه راړي فرزارم و نو پرې دا نه لراو هغه درو چې د جوړي هغه لا وکالو هذي عامون وحرس بيان رد شرک پھیلی کړي وا دا دنګر یو دا فصل هجرم باندې پومن باندې لا یطا مع الا من شاء بظامم او نو ورګ ایدلا مګرا چلا چې زمنګ هو چی زمنګ د ب زبګو مع زمنګ باندې وا نام نو دنګلی چارام کښو د سور لیداغه وی وی دا فصل دا پټه داد بابا پاو منې ده نو غیلابې ګوتې نو ورډې دا دمنګ ګومیا یې یی سالا وی وی تاسو منګ کو سه بي سالا ما تیا دي زوړو کې او ما او زمندارو جرا د محله بیره جرا وته وي پدی کې دوه کاټه پراډو ساده ورو پیخوارو او ټریم کاټو چې بایګه ده منګ کو سه نو سه ناس دو او چوکاو ارڅاخوا او خل کو دانے راڑے او پاڑی کیا چھولی وی دا دا منگا کو دا میاں سیب عیسیٰ لاؤ وی دا منگا کو میاں پنوں چھے عیسیٰ ور کے غنم ور کے جوار ور کے پتی تا منگا کان نرازی مکن نرازی شیل قرآن تا یا دکاندار وی وی مولای سیب دا پیجانے زان سرے کے نو لے پوکتانو بطا خو گئی کیا ماتلم دا چې استاد دشمن میځان سارا کې انہوں نے چېخ ورسس دشمن یو اوس دا په سرو وکړه هه نو یې دا پینځانی شه ورار ودارین نا خې پینځند د وطن نه کارو وی وځي ته دین پینځانی نه نو وی دې سبی جرم سو کې وې داد منګ کو میاس نو سه کار شه وران ورته ویل د کان خوري او اغوات اوی نجید دنی که پټی پتی تراشی نو منگ کان ده پتی نو تختی نشیر قرآن او تایو لید دنی که پیشو دا دا پیشتے چه منگ داگتے دا نا تختی منگ کان دن تختی یہولی دنی که پیشتے چه منگ کان دن تختی یو یرمیت خو سڑے بیز زیادا که یو دای منگ که میاں سے بیسا دادرانی دا دا دا سا وقاللو هذه یا نه منوار سونه او چې مشرکانو مال به لګو وورکوې چې مود چې بیا پسانه لګئ و کالووا یا نه منوار س جرونه و دا ډګلدي او فاصل باندې په منبان دی نباور به ورګولډله مګه چاره چې زمونږ خوغه شي زمونږ په خیال د د دا کارونه کول یا فنوله بظامم وا نام نور مذروا او نو دنګ چیارا چاره مګله شوی وسورل دی هغه په دې مکو بدله چا نظر ده وا نام الله سرون اسملای الها او نو دنګ رو چنی اګون د الله باغه دواج درم جوړونو نه پال لا افترام الی الافترو جوڑ دا افترابا اللہ سیدیم مما کانو یفترون زرده چه سزا بور کی دیلا پاس سبب دا غصہ چه دیود دارو جوڑا ان کی وقالو ما بھی بتونیا دیلا نام او دائلا بلا وی با یا چه پگیوڑو دا دنگر رو کی دی یو آزی دینا ریناو زمنگ دی او حرام دی دی منگ اپو دا ښځې به نهفري د ک بیا ب لرو شي مردارا نو می تطنوکو ب دا مورداره نودی به پهېې شکانانه ساظیم موس غزر د چې بدله بور کې دله د بیان د نه اوها دا الله په دا الله د مدالله وپهقالخوا سر راله نه ق دلووه او لا د تاکې سرهطوانان دی کسانانه چاګای ووځه بل <سؤال> اولاد د وځل بي وقته او به الماينه وحرم مرضکه الله او حرامې ګل بزانا چرز کور ګړې د لرا الله د وځې درو جوړون نه با الله کزر لوه ما كانو موددين تا کې سره د ګمرا شو او نه دي لار منډر کی سې لار ته ما وکا شو دګل اخای کی تابې پرې خو ده وکنا لا يعدون و لا يعدون تابعهم اضل المقدو اضل القائد الحدي نوه تخبل اللار معلوم وواه او نخبل تابدارو تالار خولش وواه سوچ وار بسی روان وغم گمراهان چا بسی روان وغم گمراهانو و هو الَّذِي انشا جنّات اغمار و شاد بیدوشتم دلیلو دا الله غزاد چ پیدا ګړي باغونه سفر والا او دنه سفر والا بازه غيچه سفر باندې چی لکه انګور هغه په سفر کې وان نه نواز را کا او فصلونه مختلفا او كلوه مختلفي میوه د ده بازي سري دين بازش نه او بازي زيانه باز خړې دارنګډو لچا ورګړي وزیتون ورمان، اوزیتون و انار، متشابه انو و غیر و غیر متشابه، یو شان دی برنگ ندی یو شان خوان که، خواندی جدا جدا، گلومن، ثمری، داس، مرا، نفرائید دا میو د دینا کلج میو او نوی، اوار کوئی حق دارلا پر وزدلاو که، واللہ لا او لہ و لا شریک کو ذات کوئی شاندار ہے اللہ منا نہ گئی زیادتی کہ ان کو سرا لا دوسری فو امام راضی منا کے مقاتل لا واللہ لا شریک و لا شریک شرک مگوی مشرکان و, و من الارعام حمله و فرشا او بل ڈنگر ناد باروالدیو ثورنے والا حمله ما یهمد علیہا سور بار پیوړې شي فرشا سورلای والہ پچا بارونه وڑی اب پچا باندې سور لیکای کلو می مر زګ کوم الله خریداغنا چرذر دار کړه تا الله او م تا بيدار کې ګيرل کده مول شیطان او دا شیطان مستاعد په دشمني کارا چې القران الله دې رحمتونه وږي آمين وی پګ میاوالی کې طالبو ما نو مارګریو وی راغوی چې نن دا کندیا غخان روان دي نواب چودری میاوالی کې راغځم کې وی او داد مراه او سي مخالف دي هما مخالف دي وی آو وی رد تا masala په ما جذبه ګم شه دا به تاسو کوم ځل کوم ګره ملانه راغلي په ما په ریل ګاډي کې راځه او بیا په ریل ګاډي کې واپس ته ما دا نه ته واپسای ټیم معلوم ګه ما زم ځان لا د فرست ډبي ټیکټ واپس راوسته هغه فرست کې ته ویچا غو واپس زړه بي تا وختما د په فرد دبا کې ناستې دا چودري هي ما ته وایي چې طالبې زګه طالب ښکلي پاتلې کی معصوم شکلی هي مای چې او وېچ دې دابې نه خوشا رسته دابې توخیجا ټیټي ورا شي وتا بونې دا فست دا هي ما ته چې مان د فست ټیکټ واستې وخه بیا هو کینا مخبل قران مجید ځان سراغسته راټمی چوله ویچ څنګه ریل روانې ده ډیسلسمېټا کې براسي ده وېزته کوه تا چې ټلډما بیمار دوي چې ټیکټ ما ستال پاره راستې او تا ته خبر کول وړما کځما خبر اوري ویوا وایا نه دا سينه زبانا خبره کوم چې توائی آو زبا دمان ستا خبره با اور نو چیز خبره خلاسا کم نو گو بیا تارس جواب راکی ستا کو غلا او کې مینٹا که بزخ خبره کون تبسا نوائی بی بر ٹھیک دا جو ما قرآن راواغس او ما سرع مومن شورو کر او چکل دا داوی مارا جمع گول فضو اللہ مخلصین اللہ الدین وَقَالَ رَبُّ قُمُدْغُونِي أَسْتَ جِبْلَكُمْ لَا إِلَاهِ اللَّهُ إِلَيْهِ وی الْمَسِيْرَ ویچه ما قرآن وی او دو میں اٹھا شو دے پا جڑا شو نوام او دے سلگای ہوئی او دا اوخی داسر جولای بانده بایی چه ما قرآن بس کر دے ما توی بس کرو ما وای وایا نو ما یو پینزم اٹھا نور ہوئی. مخ ګمان ټیکټه غسه او ایمان دای چې اوس په دې کو زیګه می چټا زی د مټاو نیولم ته بل نه ته ما سرځي او زما ما او بچو ته بلغه سه خورانه وای ایمان دای چې سوز نشم راته او خرده بل زیارت لبرا شما وی دما ځه ته راشه ما یاو واده ما یاو بل زیارت لزناډ ما ما ورته پرد او لگو او زنانې واکه نوز او بل واکه نې پرد او لگو لا ما قران جوړوږه دې زنانې دې بچوي جړن او دوم جړن ا ما اچ مارګره شو ما دې ماچ د حضرت سيب لنګر چرو پنده کاکا وا بیا دغه باغ واغ د حضرت سيب لنګر چادو امداد بے کو وی حضر جراروز خدیده ما او دو آقیادا وی نوکار دیویچ دو کهوکا راوالا او دی سٹیشن تا بوزا ما پڑا کیوی دست لیوانی دی زبان اوز بوکا مروان بیو وی راوستا تو راواندیوکا بابار سڈیو او چی منگ دوالا پیکین استو نوکاری دنو مې اجازه تواغه او چې مال کا دن دا وکړه چې وکړه شو او دا کارني داسې وروتل او دا داسې روانو چې داسمه تختی تپیدا او سټیشن تاور اوسو له ما چېودري دا دوکه په ډې خپو باندې خوله را روانې وي ها داسې همشته وګو کې چارډر ته زروانی استه اوږد و فرشا وَمِنَ الْأَنْعَامِ هَٰذِهِ مُلَاوَفٌ وَفَرْشًا باز ډنګرونه باروا ندیو څورلایوالا خريدا لما چرګدار کړي تاسو نه الله او مته بازار کې گئی د قدمونو شیطان دا شیطان نه ستاسو دشمن کیرا ثمانيه ازواج یعنی خلق نه سامانيه ازواج به دا غړي منګات من الله انزل د ګډو نه دوا او من الماذ انزل بي زونا دوا دوا دارینا زنا نه اول از کر نه حرام عملون و يا يا الله هغه نارینا رام کډیا غزنا زنانا يا الله چې مشملي پاغي باغ نه رایمون د ما دو خبر راګي مال بدلیل کوي تاسو ریشتینو نه وامن الاب الاثنين دو خان او دو خوان دعا خوانو نه وای او غا او خان نو او غا هول از دا غره الله رام غدی یا غو انثا یا مشتمل مشتر ملي يا رحمون ذ ما دو دا تکرار دے من غیر لدی هم کون دا یا وحید آسو موجوده کالا چه حکم کو اللہ تاستا بده بانده چه توائی دا حران دنو اللہ در طویلی دی فا من حض اللہ مومیمان افترال اللہ کذبا سو زیاد ظالم ده درو جوڑا انکو دا غچانا چه جوڑ کرد با اللہ بانده درو دیده پارا چه خطاشی دلار دا اللہ نبی دلیلا ان الله لا يعذب القوم الظالمين يننا الله توفيقنا لكل قوم ظالمان طه كل في هاويه الى محرم وبغمره نم مزباغ تشو شمر حرام بيو كوडून गिवा निच पुरिया गेला ما مول مشركون حسر لبار او دا غید اگه گمان رد که گیدی تا آلانوی اللہوی حرام و نور سو دینو مدک که دیم لگه او سڑی یو چای بنس کی اگه قسم د کد چای نا بغیر بی بل سوس دا د حسر دا پارانوی یو دا غزام رد که یو اللہ جنو یاله یا محراما وایه په غمبران نه موومزه پا کې جوای د شماماته عرامه په یو غړون کې باندې غورغېلهله ی ګونهته قان مګر چېي مورداره یا وي نه په شړ باندې بایددونکې یا غخ د خینزیره ف نهورې چ گند د ګنده یا غ ش پلیته چاازوشه بغیر دله نه پاغې باندې۔ چه داوه شو چه دای اول سمد بابا دا، داوه لشوداد بابا پاو منه ده، داوه لشوداد دلوه زوان پنو بانده یا لوحا اوپر آٹھی دی، قرآن و یقب پلید دی، بوین، سوچ جه مبتاج گشه چه نوینا فرمانی او نوی دا حدنا تیرے کونگی، نوی آگینا نرست دا دے بخونگی میرا بان، او باغه که سانو باند چه غیو حرام کرده و منگه کل لذیذور حرام نوکوالا چه ده کمشی با نوکو اگه حرام کرده و ومنال بقره والغنمی او د وانونا او ده گدوبی زونا حرام کرده و منگه بدهی بانده وازده دهی ایلا ما حمله زورو ما مگر آغه چه دملا ده پاسا بیوا کونانتو ده پاسه کما وازده چه اویل حوایای آغا وازده ده پرینو حوایا جمع ده حاویی کلمه تا وی تاکه کلمو که چه کم د کسابان وده ده پرین وازده وی او مر تلاتو بیازمین یا غاشا گرده وده وده اڈوکی سرا زالگا جده انهاو می بغیم دا سزا ورکڑه وامنگا ده و سبب د سر کا شاید ریبان همږه یوش دی نه فاین کذ بوکا تصلی نبی علیہ السلام ته کدی دارو جن ک ایت اعلی نو یا رب تاسو ښاوند مې ربانه فراح ده ولا يرد بعضهم من قوم المجرمین نو ها بس کییا ذات ده الله له قوم مجرمانو نه زړه چوایا کسان چې شرک کړي ک خواید الله نن به شرک نو کړي او اون نو زمغه مشرانو اون بارام ګړو مونږ څه په الله راواله الله په کریم بدا کارونه نو غړي دا الله په خدعا تله اختیار دار ګړس دا امتحان دی کذا لګه کذب الذين من قبلين دارنګي تک ذيب کوه که سمجه دایو په خوا تر دې پورې چې وسګه زمګال صاحب واهاله انډا طالل عشتن تاسو راه نه د کومین او تاسو مغرات کال وين کی روان یی سوره یونس کې مشه ماچ به 64 ک روان دی خیال به روان دی دارنگې درې نن چې مایات آ نمبر 23 کې و ان ادو الله تا رسولنا قل فللله جتن بالغان و يا الله لواد دليل كامل له دليل رسد غه حتى کې غوې ده الله توفيق به در کړو تاسو ټول الله قل ال مشهداكم ایس تا سوگر مولیان آگا کسان چه غی بیان کئی چه اللہ دا حرام کردی زان نالان نو کدائی بیان نو کنو تاگوی بیان من کود دائی سرا او من تا بیدار که دا خیالات دو دا کسان چه ای اگزید او دا آیاتون او دا کسان چه منی قیامت او دای دخبر راب سرن نور برابر ای محرم تالو بسم الله الرحمن ربك و عليكم هذا عبد الرحمن بن محمود رضي الله تعالى عنه وي كهو سند دا وڑی شذره نبی عليه السلام وصیت الوالمان نداهاتونه دیویم قل تعالوا وتراشي اغل ما حرم ربك و عليكم چ زه ورواله په تاسو باندې هغه چاره امګړي تاسو باندې استاذ سره یو الله دشرک بي شي اه چې شرک باندې ګويده الله سره شي الله سره وې سوم نه شریک کويو زه موه بلوال دې نه احسان د مور اطلار سواکي ګړې ګوي الله خپل حق ذکر کی ور پسې مور اطلار مورا بل استاد بدن تربیت کرے نلا گئی ہا کو پی جانا نپب انسان کے بدن نہ روح کے متیرے میچ استاد روح تربیت دیوگا قران یذرت کو سا استاد نلاگ دربان ڈڑو ہا کنو تاگا ہا ڈڑو پی جانا وبل د سانانه کی او د مور پلارار سره کېگاه کوي یو علی ک راي یو سړی را اسلام د وي من او بررو یا رسله الله وال الله رسله چا سره کېړ وک کاله ع کا نه بیا اسلام ور د مور سره کېړ کا او بیا چا سره نو بیا مور سره پدری مزالب یا ویچا زرانو حضرت وی مور سرا پسالورم زلغه وی قال ثم وی یاد چا سه انسانو گما قال ثم با قال ام الاقرب فالاقرب وی یاد پلا سرای خان گان هر چي جوان دي خدمت ه وکا او چي مرضي دواگان ورتاو کا نوافل ور پسو کا صدقه ور ما ده کنغا چه زمان مورا بنا دي فاتسوی دی نوزا پخبل موس که ده غی سا کور لازمان پراداش باکی سن وافل ده غی ده پارو یمان ده پارو کورنا جی سوال نو کار وابلو حالدن احسانا او ده مورا سره سرا خیگرانی بوئی والعاد ده طلوعه والعاد ده مو هدا یو اولاد من املاک اند ار از لنګ نه چې دای له بیا نبی صلی الله او لنګ لغو چاتو هر د عثمان رضی الله تعالی عنہ راغه او هر د عثمان ډیر حیا ناکو چې د عثمان رضی الله تعالی نو را دمش نبی علیہ السلام زرزره پر لای نه ځکه کاته وان ډای پټکړي وې د اوسمان نفرشته حیا کړي سره یې آیا راځي ونا تندرل نو الله دې 빈ځو مو اته نوم ساغا چ آرام کړ دې الله وجلاغه الله بالحق مغرب کن شر عبادت مړ وګ نو بیاغه احساس کول شي وعليكم وسالم بي شو نو هغه وژن شي چې هغه سره مرتاد ش مسلمانانو او دیبی اسلامي پريغو ده مرتاد ش باغ مار بیا روا دی د مونږه جیبه منته وي بادا مولانا فلانه او حواله مولانا فلانه نو مولانا رحمت الله الرحمن او بیا د يهوديه اختيار کو او ده ده اسلام نوافت او او سیزان لدانو بیخیره بلنوبه او ده کی او بیا آغا ده آغا حفاظت بکی پولیس مولداری سوگ سوگ سوگ سوگ سوگ نوگی نا ده غزایوات توره اونیو ای او سرد دیون چه مورتاد شد آغا بیا توباون کبلیگی والله تا پر صله دی الله الله باللا او مووج یو ن ساه چ راړی الله وجلله مګر پ کارې شبانې لا لیکمسااکم دارنګې ش تاسو اوکم کوی الله تااسته پهېبانې نوخام اخ ل والله تاډو مع لمه مخک شمیرې پيزه یاش ماګم ونا دا د مو مال دي عظيم امن دېږي مال دي عظيم تا مگر په غو طریقا چا خسته طریقا لا تر دې چورې ځو نه ایمر تا څه متا و د هي مال دې نو هغه لا خوا مال تقسیمې روانه سایت زما ده څه کوي دیو یالا دا او دې تیم ما بتک سیمي کی سوره النساء لا سماات کې ویلو لا سماات ان الله لينا ياكلون مال اليطام زما انما ياكلون في بطون النار ويسلمون غيره چې تیم ما له ورنګه ډا کې ور و اچو زردې چې دنه مش جهنم ته دیا تیمان تاکسیمی اغیر اخوال لارنشه نو دیبکی سابون راڑی یا گوڑا راڑی یا واعو والکیلا اوام پورا کئی بیمانی لرا آتم موال میزان او طول با انصاب بانده نو دو دنیا سیزونو طول او بیمان پورا وار کو او دین اغیر اده طول نیشده باچه چاچه او اگه دینده کتابن سننا دنی سے رفیون بلاو تننا صفیہ ظلمعکی قرآن او سننا زما کا سوٹائیوہ او بدی خلق ٹانگولا کا سوٹائی آزرگر سرا گھٹا چی چسرا او زیان دیگوری فمن ام زائع اللہ ومن ام جائز ان تجوید شایی بعد کاجو اس خیر پکنو او باز الله او سم شک پرات دي 20 منګل چاو منو چاپه سي لاړ شو اغه جوار لا خو د پیمانه دي او دې واو ول كيل ول ميدان بالقسط پورا کوي پیمانا او توله پینداف تکلیف نشي له الله نو کار تکلیف نور غمګيا او تانتا بغیر په اندازي تو اندازو سورا چه چالا تاکا تو ارکڑی داغی عمر بے تکلیف راولو او تا ٹولنا زیاد تکلیفنا امبیاء ایچاد کڑیو او بیا چه سوک آئی بسی درجه کې نیزے کیدل داغی عمر تکلیف باپی راتو لاند لیونانسانی اللہ احصار یو شایر وئی اپنے اللہ سشیکوی کی محل ہو تو کرو اپنے اللہ سشیکوی اپنه الله سے شکوے کی مالو لو تو کرم غم بی ساتھ غم سے نی گراہ دی کدا اللہ نے گلی زایو ما بت نہ کھڑے وا او کا میرا اس دے نو برداشتا کدی عمرہ کھڑے دے و اذا کنتم فاضلون ہم کلا چے نہ کوئی نو انصاف کو کا گوی دا و لو کان نذا قربا گر کی ودا ستاخ پل چا خلاف چه خبره کی لسب و بعاد الله يعفو و دې دا, دا الله باندې پوره والے کوي لالغم واساکم به دارنگ شیطان سوګم گيتا سوطا په دې باندې دوخان په نو اخ و انا دا سرادی مستقیمه او دا قرآن زما دا لارنی غانو دا دیتا بداری او کئی فتبیو او ها فتبیو او ابرده چا اللہ ایزما دا گتاب تا بداری او کار نتچا تا قرآن لطل دنیا کار لگو و بشپا پاسی ده او دشبیو درانی درمان دیوالی و یاو دا سخد قرآن دا پارنو ها چ قران توږ ګار شې وې ونا دا د یو سوب لا فتفرق بكم من سبيله يولسم متابزاري گئی دا غلار نور تاسو وګي تاسو له الله درنه سوب حضرت عائشه مانګه بدعات بدعات کو سیمت زالیکم و سو حکم گئی تاسو ته الله په دی باندې نو خامخا ویالي گئی ده الله نه سم ما ده نا کتاب نو بیا لا وګرا ورکړې موږ موسی دې سنام نه کتاب طریقہ چا کې طریقہ وا او تفصيل دار شی دارشی اند عمر د دین او وتفسیل لاله کول له شی دار یو شی دین؛ احیدات و رحمت خامگاچ دائی بملاقات درابان یقینو کی وحادا کتابم انزلا ہو ترغی قرآن دا کتاب را لگلے منگا دیل را فتح بیوو ددیتا بیداریو کئی اللہ ایمہ قرآن را د ددیتا بیداریو کئی اور یاریږي دا الله <سؤال> ما حم غب تاسو برام مګلې شي الله تبورینا انزل الکتاب خدا قران راولې راولې کو چې سبا هم دا نن پات دې نشي چې الا بمن ته کتاب نور اغلې ا يهود او نصارا تر اغلې او انت ګولو دې پارا چې ون وای تاسو ان ما انزل کتاب ولا طائف من قبلنا شرع لكل شيء کتاب و دو اور دا لو باندې نه مخي یو دنا سراو و ان کن عن دراستم او یقینا من غدل سودا غل به خبره سبا داونه وای چا الله د اگې کتاب باندې پویدونه امر راغلو او تا کو لو یاداون وای کړه له غل کتاب و هم غډر پنداز باند دای نه سبا دا بنا او دلیل پېښ نه کوي دیو جی سوره ملک اے ملایب توي تاس سږ راغلي نو قالو بلاک جنا نذیرن وکذبنا یو یا راغلو وندرو جن کلو وکنا مرذ ان انتم اللہ فی دلال کبیر وقادو اللہ کننا نسماؤ او ناکرو ما کننا فی اصحاب سائر ووائی دئی حائی حائی کمنگاو ری دلیو دا اللہ کتابا او بیاد زانم کو اکڑے او دا اللہ کتابا نے نبا مند جانم یانو نا خمق قرآن تنو ناسکانا زکانن منگا جانم ترالو چه سبا دا نوائی فاقد جا گنبئینا دمی رابی کوم نو تائیس را گتاو دنیل تر فضراب ستا سنا او ہدایت و رحمات نو سو دیاد ظالم درگ جوڑا انگو کن دا گچانا چاگا درگوے پایا جند اللہ او آوڑے درد دینا او آوڑے درد دینا صبا الذین <سؤال> لذین دفنا آیات ما زرد جساب ور گنگا کسانو تا چغل <سؤال> اور دل زمغا آیات ما سزاب ور قبد عذاب بما قانون یصدفون پس سبا یسد یول در اللہ کتاب نا قران توزگار نو هل ینظرون الا ان تا یوم الملائکہ تدفیف دا انتظار نه کئی مگر دو دی خبره چراش دی دملای کو یا راش دی دا, دا ربستا عذاب دا ربستا یا راشي بازی نخی دا عذاب دا ربستا نو پاگ آرد چراشی بازی نخی دا عذاب دا ربستا فائده بارن کیاو تانده ایمان دا, دا چه ایمان نو راوڑ مخکه که آرد سات ایمان راړي بیا فائده نو رکه را جازاب راڈی زن کدن کې بیا فائده نه کئی اوکا ثبت بی ایمان یا خیرا یا انہو گڑه بقبل ایمان کې اخلاص خیرا اخلاص یعنی دانه چه نیک کار بیا خوی ایمان فائده ورگئی که نیک کاری نیک, نیک کڑه خیر مانا اخلاص ایمان او خود اخلاص ایمان نو د منافق ایمانو او کا صاحب دی ایمان اخره یا ال غله بقبل ایمان کې اخلاص قل انتظروا ان منتظرون نو آ او ورته انتظار کويو او موږ انتظار کوو د انجام انا الذين فرقوا دينهم وكانوا شياع يकिन را غسان چغې تس تس په دین لاره او شوهي ډانه ډانه زان له دای جوړکړي او دین نه جو شو تر از قران او سنت پر خو دل لاسته مې وې شه نه نه تر دای نه په هیڅ ديې دل دای مرګره نه دای چې قران نه شو او زان له دای جوړکړي دای سره مرګتي او ورنکه از نه تر وانه ان ما امرو ملا الله به شګه دی الله تبارک او بیا خبر کی دایلر به ما ګانو يفعلون هغه سبان شلیکول منجا دحسن ده له او شرم صالحا چا جرات لوګو پنه کیه اجر حسنا ابن جوزي معنا کی توحید چا جرات لوګو پ توحید د نړی په لاسم را اجر ده چا جرات توحید چګو والے چاچے در خیر چکے والے اللہ والا اللہ سمراجرور کئی و بن جا بی سیعتیں او چا جرات لگڑپ گناہ بانے بگاوانے سزابن شوار قلیمہ بشانہ میں و ہم لائے لگن او دیبانے زیادے انگریشی قل انہی حادانی ربینو آیا زجمہ ترفیگرہ کمال زماب وترادف لارې نه یبه نه دینم تر از دا دین تا چې مزه د دین ده برابر دین ده ملت د ابراهیم حنیفه تر جېد ابراهیم علیه السلام تا چې ولالو په توید ما ترونږه وشګلاره وما کان من المشرکین او نو د مشرکین نه دا وی مرګرته نو نوکړې ملګری پرې خودې وو ورته ګرځولې شوی وو خو دینې نو پرې خولې دا وی مرګرته 아이 نوکړې او جوړته ګرځو نو دا نه چې دا یقینو چې دا مننسوځي دا د بچو زما یقین دی اورب مننسوځو ما درکو دا نه بیا دا وی چې دا ورم سويځي ویبری رضا اللہ بدین سوزید الخیمہ اب آدھ ریوار قل عملی آدانی ربی الاسرات مستقیم دین کے امام اللہ تا ابراہیم عنی فا وماغانا نشریقین ونشریقین اللہ بلیم نسلاتی ونرکی قواد و توقع الآن نور دوا ان صلات دی ونسوکی یا کین زم ما بدنی بادت زما مادی بدت زما مزو زما قربان مادی سماج جوان نو زما مرغ رب العالمین الله جل رب ما نو قاتو زما جوان عمر تعال الله زمان بڑیواری بالدار پار دے لائی شریگران لائی شریگران کی ششک اللہ لابن سوکا و بنا لے گا عمر تو دے وانا اول المسلمین اولا اول ملگا کی حموگنا اللہ تا خدا گیر اللہ اونی ربا و آیا آیا بیدار لانا اول او داد اللہ دی رب داری اوشید اگر اللہ یونین ابباد سبت سورت دلالو او سورت ختمی نداون سری تڑی اول که سوال نسمی آتو کو رئی او آج نمبر چو دا سوری انعام نواردی ویلو آج نمبر چو قل لا يغلب الله يا تخذ وليا قل لا يغلب الله يا تخذ وليا وا بيغم الله نا ودم برماين ايا والله يا تخذ نا برماين يار تمري څو چاو کوري او غیر الله یفضیه کماایا بذ الله نا ولټ مز بل فیصله کونا غیر الله یفضیه کماایا بذ الله نا ولټ مز بل فیصله کونا اول کې ویلې اغير قل غير الله یا نغ وليا هيا اليوم ذا بيد الله نمبر ما ونا اف غير الله يا عبديا كما نوي بيد الله ما ولتو ما بل فيصلا كنا بيد الله نمبر فيصلا كن نشان در دوی قل دون غير الله يا غير رب ورطا ويا هيا لوما بيد الله ناب وبا واہ دا مے بل صبح دا الله نه نشا ایسا نا گلم بیدا الله نه بل صبح میں نور رد می بیدا الله نه غیر صبح نشا کوندا غير الله يرب رب او رب بلشے. او دا الله بارو گذدار سو هر چال رزق کا گئی اسمان نو درز غور گئی هوا کے مارغان درز غور گئی دو بو دان ميار رزق غور گئی دمرې دې دنه چې یانو د رزق ورکړي او ورهب كله شه او نه تاسې او نه کوي هر یو تن سرکار مګر سزا یلا پره ونه تزروا او د تویز راخره نبارې او بار او جبار د یو بل بوجو تو له ارش باندې ورکول وي سمه الہ رب ګمر دې بیا بار استاد تطاس کی ز استاد دی نو خبر به کی ما بی تاسو بیمار ګوندو بی تختلفون باغ اس باندې تاسو ای اختلاف کوم کی ها بیمار ګوندو بی تختلفون باغ چوی تاسو ای اختلاف کوم کی او والذی جالکم خلایف الارض او دا الله غزا دے چې ګر ل وی تاسو رست و بادین که دون کو ده پیر یانونا پزمکا که خلایف جن یا خایف قومنی اخلو بازو انبادا دا اللہ غزاده چگردولی اتاسو دیو بنا رست و بادین که دون کی بودنیا که لارزی زیرازی زیرزی نوستی رازی و رفا بادکون او ګور تنگړی باز استاد سنا د پاسه د بازو درایځې بازونه د باز من درایځې او چاتې یو خپل ځامنی یو لایو مقام ورګي مطلبن مقام ورګي ورابا بعض کو فوق باز درجات او ګور تنگړی باز استاد سو د پاسه د بازو په درایځو کې دغدې ليا بل او کوم نه دا شو کی په تاسو فيما عطا کوم پارس کیږي دغه تاسو تا ان رب کسریو له قاب نو یقینا رب ست سخت عذاب والا و انه لغه الرحیم او دا الله دې بونګه مهران سر یو له او غفر الرحیم دې ضربہ عذاب در کی گئی امکار دے ہوکا او کمام پر مخیقونا اون لی ما فیو وقتا مئننہو لفر رحیم سورة دوئیسی او او علی ایسا کی اوصلو اللہ سیاد اونا پائی گرہ دشر کے اعتقادی او دوئی مای ایسا کی رہ دشر کے فعلی اثبات توحید پائی پینزویش عدلات لیا او اقبات ستا